Capitolul 10. Glorie și bunătate În dimineața de 23, ajunși la capătul puterilor, după o ultimă curățenie din podul până în pivnița casei, Nif și Rencarb fură evacuați cu elicopterul la un spital din Helsinki și internați la terapie intensivă. Moșul nu se despărți de ei înainte de a îmbrățișa din răsputeri. Adio, și din zilele grele! Pe curând, în vremuri mai bune! Moșul, nici că putea grăi adevăr mai adevărat, se simțea în mare formă. În câteva luni prinsese gustul luxului, îi era bine cu apă caldă, cappuccino și pâine prăjită. Devenise de o cochetărie nebună, uneori își machia ochii pentru a-și face o privire mai adâncă. Se schimba de mai multe ori pe zi, manifesta un gust nemăsurat de mare pentru stofele prețioase și pentru bijuterii. Își comandase mai multe fere mari de acaju care puteau cuprinde până la șase costume fiecare. O escortă de 30 de spiriduși îmbrăcați în costume croite special pentru ei de un mare croitor îl urmau într-o altă sanie pentru a-i căra bagajul pe durata celor 48 de ore de serviciu. Moșul își crease propriul serviciu poștal, Santa Express, ale cărui avioane împodobite cu efigia sa cutreerau pământul de săptămâni întregi. De asemenea, pusese pe picioare o fundație, prin intermediul căreia desfăcea în folosul copiilor nevoiași jucăriile date la rebut, pe cartea de vizită își adăugase filantrop. Descoperise cu încântare că numele lui în engleză și germană, Santa, era anagrama lui Satan, prin urmare avea în el ceva diabolic. Atunci ordonă să nu i se mai pună la picioarele bradului paharul ăla de lapte insipid, însoțit de un biscuit fad. De acum voia vodcă sau, la nevoie, scoci. Orice contravenient urma să fie penalizat cu un cadou de pe listă. Uite așa. Își început turneul cu Rusia, Scandinavia și Europa Centrală. Avea o sanie nouă cu profil aerodinamic, interior capitonat și cu dublă, iar forța de propulsie dezvoltată de reactorul dublu era egală cu cea a unui supersonic. Renin nu mai avea nimic de făcut, îi păstrase doar ca decor, așa că animalele se mărgineau să pedaleze în gol. De inovat e puțin spus că inovase, își personalizase serviciul și adresa fiecăruia o mică felicitare. Asta era o corvoadă în plus, dar ținea neapărat la ea. Pudrat, dichisit, purtându-și impecabil uniforma roșie... Cele mai mari case de modă francezești și italienești se asociaseră ca să-i o confecționeze, frumos ca un liftier cu ochelari de soare pe nas zi și noapte, cu noua lui tolbă ergonomică plasată în mod egal pe burte și pe spate pentru a evita torsiunile și curburile, cobora în rapel pe hornuri sărea în mijlocul dormitoarelor, îi tragea pe copii jos din pat, îi lua pe genunchi și își înșira brașoavele. Soluți smiorcăiților, fricangiilor, scobitorilor de nasuri și de funduri, mozolitorilor de degete și de acadele! Eu sunt Crăciun, suveranul vostru și am tolba doldora! Serviți-vă, berechet nelimitat! Vechiul Moș Crăciun era discret, pășea în vârful picioarelor și bea apă plată. Cel nou îți cădea pe cap cu surle și trâmbițe, rângea când îl căutai, trâncănea într-un jargon internațional de adunătură. Era un corsar care lua cu asalt grădinițele și creșele. Plodărimea nebunită își disputa favorurile lui, urla de bucurie de fiecare dată când îi azvârlea brațe pline de jucării căci de acum efectua o dublă distribuție, mai întâi cadourile personalizate și apoi un supliment de obiecte pescuite din tolbă și aruncate la grămadă. Generozitate și abundență. Din Patagonia și până în strâmtoarea Bering, în noaptea asta nu dormea niciun mucos. Nu era unul care să nu fi voit să o contemple, să o atingă, să o audă pe alteța sa mări nimoasă. Nu era unul care să se fi putut sustrage uluitoarei sale dărnicii. Dacă un copilaș, mirosind că vine zavera, se îndepărta tiptil de pomul de Crăciun al familiei, moșul îl înhăța de guler, îi trântea darul în brațe și cânta pe un ton sepulcral. Bucură-te, caramba, e un ordin! Dacă mititelul plângea, moșul se zborșea. Mă mai calci mult pe Glawis! În arabă, acea parte a anatomiei masculine unde sunt stocați în învelișul lor de piele gameții masculini. Ce artist revărsa asupra tuturora un geizer de minuni? Și ce simț al regiei, al dramaturgiei? După ce îl fericea pe fiecare mai presus de speranțele sale, după ce dădea bogatului ca și săracului, executa niște mici pași de dans, o serie de salturi grațioase, apoi se făcea nevăzut pe fereastră, dar nu înainte de a intona un cântecel. Ce micuții mei, zgâmboi, e târziu, plec de la voi! Trebuie să șterg domol domol, am ciocnire la pampol, trebuie să zbor fără popas tocmai până la Caracas. Vă strâng laba chiar acuș, îmi iau valean hindu cuș. Vă salut pe toți grămadă, rândevu la colț de stradă. Astfel că a doua zi nu exista niciun drăcușor, nici o fetiță care să nu zică. L-am văzut pe regele Crăciună, la adevărat, a vorbit cu mine și m-a pupat. Moșul se producea fără gărzi de corp, fără protecție care să-l urmărească îndeaproape. Ei plăcea contactul nemișlocit cu găștile de male, care răcneau cât puteau. Ai fi zis că era dotat cu darul ubicuității, era peste tot în același timp. În două zile, nu dădu mai puțin de 3 miliarde 577 de milioane de pupicuri pe obrajii copilașilor. Le numărea el însuși cu ajutorul unui aparat de înregistrare manual, iar rezultatul fu omologat în cartea recordurilor. Dar plebișcitul hoardelor de copii nu era de ajuns. Pe lângă mormoloci, simțea nevoia să cucerească mămicile, tăticii, unchi, mătușile, verii și bunicii. Așa că se năpusti ca un uragan, ca o vigelie de optimism asupra omenirii. Ilar, răcnind, se prăvălea din cer pe rifuri de chitară, sculând toți vecinii cu tunetele de decibeli. Ce fiară! În jurul lui totul bubuia, pulsa, swinga. Între două vizite își pregătea în minibarul propriu câte un Cuba Libre, un Mojito sau un Mint Jalep și fuma câte o Cohiba sau un Monte Cristo. Nu ajungea pe nicăieri fără să scoate strigăte, jumătate de Tarzan, jumătate de Zoro, care îi făceau pe toți, inclusiv pe Bebeluși și pe Canari, să cadă în transă apărea în toiul petrecerilor, sărea pe lustră, înhăța curcanul, îl înfuleca dintr-o înghițitură, scuipa oasele într-o farfurie, stropea mesenii cu șampanie, săruta femeile prezente și nu părăsea locul până nu scotea faimosul lui răgner Ialah și până nu împărțea mici daruri și nimicuri, pentru ca să-i fie iertată purtarea. Și toți, dă și sărbătorește-l, dă și ridică-l în slăvi. Unii se aruncau la picioare, încercau să-i pupe mâna, să-i smulgă un fir de păr de pe picioare ca să-l țină amintire. A, nu! Fără chestii de-astea cu mine! Capiși?" Și-i ridica, îi strângea la pieptul lui. Ce modestie!" Moșul fabricase bomboane și caramele purtând de figia sa și acest slogan de un gust cam îndoielnic. Moș Crăciun, sugeți-l!" Dar oricât de prostie ar fi fost gustul, i se ierta. Făcu și mai mult, sau și mai rău, se invită la Sfântul Petru din Roma, coborâde de pe vitraliile navei centrale, parcase pe dom, în toiul liturgiei de la miezul nopții, salută cu un ole tunător mulțimea reculeasă, se înăpusti spre iesle, îl lua pe pruncul Isus în brațe, dându-i deoparte pe Crai, pe Măgar, pe Bou, pe Îngeri, pe Maria și pe Iosif și se urcă iar în sanie. Ce? Era nebun? L-a șutit pe Isus?" Nu, era doar o glumă. L-a dus doar să dea o raită prin preajmă. Copilul a fost încântat." Nă, no, vi l-am adus înapoi pe Mielușel, pe Dolofan, pe Șoșoiul Divin." și îl puse la loc între taică suși și maică-sa, îl gâdilă, îl făcu să râdă în hohote, dădu fuga să-l pupe pe papă, care moțăia și nu observase nimic. Îi pupă pe obrați și pe cardinali, pe episcopi, pe preoți, pe arhierei, pe diaconi și pe arhidiaconi, pe paracliser și pe copiii din cor, dădu peste cap câteva șipuri de vin aflate pe altar, aruncă estuos niște teancuri de bancnote pentru biserică și plecă în ovațiile credincioșilor, care aplaudau deși rupeau palmele urcați în picioare pe bănci. Ai fi putut jura că împrăștiase gazii la riant asupra adunării. Să înțeleagă cine poate, dar nimeni nu-i purta pică, iar Vaticanul șterse totul cu buretele. El continuă să străbate latitudini și continente, stârnind pretutinde aceeași adorație, aceeași isterie care îi cuprindea pe toți, de la nou-născuți și până la bunici. Moșul își dăduse întâlnire în pivnițele unui luxos castel din Davos, Elveția, la 23.45, ora locală, cu Roger Roger și cu Emma, hoțul și fetița aflându-se în vacanță în albi. Stăteau amândoi în fața căminului, sorbind un grog și deșertându-și pe jos buzunarele pline cu aur și bijuterii. Văzându-i cum își prețăluiau prada, moș Crăciun se încruntă și bodogăni. ce cu achiziția asta? Ce face scorpia asta aici?" Emei i se făcut frică și se ascunse în spatele hoțului. Moșule!" exclama acesta cu un aer încurcat. Noi suntem Roger, Roger și Ema, nu ne recunoști? Ne-am întâlnit exact acum un an. Ce te-ai schimbat? Pari într-o formă de zile mari!" Ah, gașcă de ciorditori!" zise moșul arătând spre bijuterii. V-am prins cu mâța în sac!" și întorcându-se spre hoț. Ai bietă copilă! Ai inițiat-o în profesia ta infamă!" Dar moș Crăciune...!" Niciun dar!" Și cu un gest larg teatral, moșul își dădu deoparte lăsând să se vadă un buzunar interior de unde ieșeau gâturile unei duzin de sticle. Coca, gin, scotch, bourbon, white spirit! Vezi doar că mi-aduc aminte de tine perfect! Pilangioico!" Ce? Nu mă cerți?" Nu, ca să mă jenez! Hai să-mi copiez de o sută de ori de la dreapta, la stânga și invers, lingăvie, puroi laponi, poni. băie ca niște lutri, pomponul meu lactat! Hai!" Imediat, executarea! Ești bizar, Moș Crăciune, nu te mai recunosc! Și eu sunt uimit, sunt surprins de mine însumi, în fiecare clipă! Nu mai ești bolnav? asta e poveste veche, m-a schimbat, nu așa, hoțule? Categoric și în bine! Hai, bate la hahaleră, bătrâne, gimmy 5. Moș Crăciun bătu cu palma în palma deschisa a lui Roger Roger, care făcu la fel. Își loviră pumnul unul de -al celălalt, apoi se cuprinser într-o nesfârșită îmbrățișare. Moș Crăciune! Continuă Roger, Roger, pe jumătate sufocat. Aș vrea totuși să spun povestea cu deamănuntul. dă de drumul, fârtate, te ascult! Ei bine, după prima noastră întrevedere de acum un an, cuprins de remușcări, m-am întors să o caut pe Emma. Formidabil! Nu voiam să rămână cu o impresie urâtă, se plictisea atât de rău în mijlocul familiei. Formidabil! Am făcut un târg cu ea. Ziua rămânea cu părinții, noaptea o luam în expedițiile mele. Mi-a devenit asistentă. Formidabil! Se descurcă foarte bine. Cum este micuță, se strecoară peste tot. Formidabil! Și aici, la 1800 de metri altitudine, ce faceți? Ei bine, aici voiam să ajung. Am reușit să fiu angajat ca preceptor de părinții ei. Le inspir de plină încredere. Mă adoră, taie, că su vrea să mai ia ca asociat în dugheana lui. Acum au venit la schi, stau într-un hotel din oraș. Bravo, prieten, bravo, continuați! În orice caz, n-am să uit niciodată că m-ați susținut în clipele de restriște. Deși abia mă cunoșteați!" Și legându se ca un plantigrad afectuos, moșcrăciun îi strânse la piept de letrosnire oasele, de la occiput până la degetul mare de la picior, trecând prin maxilare și metacarpiene. Roger, Roger și Emma rămase rănăuci aproape traumatizați de această bună dispoziție devastatoare. A doua zi stătură la povești cu părinții Emei. Părinții îi invidiară pentru întâlnirea cu Moș Crăciun, iar Emma se gândică că, în sfârșit, se înțelegea tot mai bine cu Maica sa și cu Taicăsu, singurul om capabil să descopere praf într-un hotel elvețian de patru stele, ceea ce îl făcea demn de statutul unui detectiv privat. Turneul lui Moș Crăciun se încheie așa cum începuse în triumf și strălucire. Numeroase țări ca Israelul, Mongolia, Exterioară, Zimbabwe, Butan, cucerite de prestațiile lui, îl chemaseră deja pe linia directă, depunându-și candidatura pentru a-l primi în anul următor. Nici o problemă, sunați pe vocații mei două contracte de 500 de pagini fiecare, un avans plătibil la semnare și vă asigur de serviciile mele cu condiția ca primirea să fie călduroasă, vinul bun și hrana generoasă. Popoarele de toate credințele și de toate originile îl cereau pe Moș Crăciun, era omul cel mai popular de pe fața pământului. El nu semna doar niște tratate, el cerea jurăminte de credință. Cei care îl chemau trebuiau să-l recunoască drept unic dispensator, Moș Suprem. Gloria sa nu suporta nici cea mai mică eclipsă, el se dorea astrol necontestat al acestei planete. Totuși, în toiul nemaipomenitului său succes, ceva continua să lipsească și el nu izbutea să-și dea seama ce... Dar într-o periferie din Buenos Aires a o intuiție când văzu fericirea unei tinere perechi și a celor doi copii ai săi care își desfăceau cadourile. Fu tulburat de mamă, Magdalena, o brunetă drăguță de 28 de ani cu ochii negri și buze frumos conturate, care în cămașă de noapte se aplecase să le arate băieților cum să-și monteze jocul de construcții. Moșul rămase ca trăsnit cu ochii cât cepele. Imediat își luă celularul și îi sună pe Nif și Rinkarb care se refăcea un cetișor într-un spital finlandez. Hei, copii, dormeați în sala de reanimare? V-am din comă? Pentru vitej nu există oră. Trebuie să vă fac o comunicare importantă. În clipa de față sunt în Argentina și tocmai am fost cuprins de emoție în fața unei tinere persoane. Înțelegeți ce vreau să spun?" Absolut deloc," băi cu Nif. Da voi, v-ați de tot?" Da." Da și mai ce?" Da, mai voastră cu pompon în înălțimea voastră sublimă, oceanul vostru de fantezie. Foarte bine. Prin urmare, trebuie să vă luminez creierele alea încețoșate. Repet, am văzut o femeie care m-a tulburat nespus. V-ați prins? Nu, deloc. Asta înseamnă, tântele, proști proșca noaptea ce sunteți, că sătul de 5 secole de abstinență afectivă, mi-ar plăcea să țin în brațe o băbuță crăciuniță, de îndată ce mă întorc acasă. Drăgăleli, giugiuleli, lirul, lirul -liru, alea, alea, merit din plin, credeți-mă. Ce? Mă înțeles perfect. Este 8 dimineața, ora locală, o vreau la 10 seara, ora europeană. Să n mai puțin de 20 de ani, dar nici mai mult de 24. Brună, blondă, neagră, albă, nu contează, vreau să-mi primesc și eu darul de Crăciun. Dar. Uh, mai este voastră cu pompon. Niciun dar și dați bice. Vă sculați din morți, vă mișcați hoitul și băgați mare. Da, dar. Uh... ce dar? Angajamentul nostru a luat sfârșit. Noi nu vă mai datorăm nimic. Suntem în Europa pe data de 25 decembrie, ora două după amiază. Nu uitați decalajul orar. Tocmai Nif era să uit de vestea bună pe care o am pentru voi. Doamne sfinte, e de groază cât sunt dezăpăcit. Trebuie să fie de vină emoția. Adineure am vorbit la telefon cu bosul vostru, secretarul general al Națiunilor Unite. Vă transfera la mine. Consiliul de Securitate tocmai a votat o rezoluție extraordinară în acest sens. Veți primi o remunerație egală cu salariul vostru anterior, plus un bonus, un pachet de acțiuni și asigurare medicală gratuită. Sunteți ai mei? Numai și numai ai mei. Mâncărică bună cu sos, serviciu personalizat și masaje pe viață. Nu e o chestie genială? Nu uitați, eu am toate drepturile, voi n-aveți decât obligații. Da, știu, Moș Crăciun depășea limitele. La celălalt capăt al firului Nif și intraseră iarăși în comă. Atunci, Moș Crăciun într-un râs sălbatic, abisal, care, cu tremură zidurile orașului, sculă morții din groapă și năpârstocii din așternuturi, iar morții rângeau clănțănindu-și dinții. Până și limac și cărăbușii, furnicile fură apucați de un acces de ilaritate, ceea ce e lucru rar, cred că sunteți de acord. Trebuie să te bucuri de ceva influență ca să poți face moluștele, dipterele și coleopterele să râdă." În timp ce se întorcea acasă cu sonorul dat la maximum, moșul se făcea gigea și se dădea cu deodorante gata să-și întâlnească invitata, o tânără franțuzoică din Gif-surivet, recrutată în ultima clipă. Era nebun de neliniște la gândul că în curând va da ochii cu misterul misterelor, emoționat ca un adolescent la prima lui întâlnire. Și chiar că era prima lui întâlnire... De altfel, descoperind la 500 de ani trecuți ceea ce băieții descoperă în general la 13 sau 14, cunoscut toate simptomele pubertății, având parte până și de o puzderie de coșuri care ieșiră pe față. Ca să-și mai uite neliniștea, își făurea visuri chimerice, Dorea, de exemplu, să hotărască el însuși în fiecare an prin fatva meniul mesei din noaptea de ajun ca să se termine odată cu tirania buturugii de Crăciun și a curcanului. Notă. fatwa, consultație acordată de un muftiu, căpetenie religioasă musulmană care are și atribute judecătorești. Buturugă de Crăciun, buș de Noel, tort de ciocolată în formă de buturugă, pregătit pentru masa tradițională de Crăciun. Am încheiat nota. Să extindă Crăciunul în rândul tuturora, mici sau mari, prunci sau bunici, în numele principiului, toată lumea are dreptul să creadă în mine până în ceasul morții, să constituie un corp de asistente animatoare, Crăciunițe, care să îl însoțească peste tot în turnee, să înființeze o agenție de locație pentru aniversări, petreceri de copii, Bar Misvah, Ramadan, Circumcizii, Anul Nou Chinezesc, Nevroscurd. Avea tolba plină de proiecte. Notă. Bar misbah, ceremonie evrească la împlinirea majoratului Nevros curt, anul nou Kurd Am încheiat nota Dar lucrurile nu se petrecura așa cum fusese prevăzut Când moșul ajunse acasă, emoționat și istovit în fața ușii îl aștepta Colet, o fetișcană care lucra pe masă și casă la Porcon în Finlanda de Nord Doamne că drăgălașă mai era cu pistruii ăia a ei și cu obrajii îmbujorați de ger Unde e copilul? întrebă ea Copilul? Păi, eu sunt, de bună seamă, căci avusese loc o neînțelegere. Colet fusese recrutată pentru o seară de babysitting și nimic altceva, nif și Rencarbo induseră din adins în eroare, de unde și situația stânjenitoare în care se pomenise. Da, să faci babysitting nu-ți spune nimic? Insistă moșul pe care vezi bine, finețea nu-l dădea afară din casă. Dar sunteți bătrân! Bătrân? Nu! Străvechi! Ancestral! Imemorial!" Și moș Crăciun, care se credea irezistibil, început să se învârtească, să execute un pas în doi, doi pași în trei, trei pași în patru. Colet îl privea năucită. Cred că ar fi mai bine să plec acasă," spuse ea urcându-se în sanii proprie. Nu, nu, te rog, rămâi! Am să-ți arăt colecția mea de felicitări de Crăciun!" Nu mulțumesc, zău, fără supărare!"